Det här året präglas också av rymdkapplöpningen mellan Sovjetunionen och USA. Sovjetunionen inledde ju förra året med Sputnik 1 och Sputnik 2. Från Cape Canaveral i Florida sänder nu den 31 januari USA upp sin första satellit med en 30 meter hög Jupiterraket. Satelliten döps till Explorer, forskningsresanden. Det kommer väl inte som någon överraskning när man medlar att amerikanska folket idag känner sig ganska väl emot. För en gångs skull har de stora rubrikerna i deras tidningar handlat om en satellit made in USA. Och deras kampmoral som efter Sputnik 1 och Sputnik 2 och det misslyckade Vanguard-försöket i december onekligen var lite nött i kanten, lyser åter med full låga. Radio och television har hittills allt sedan igår kväll, amerikansk tid, givit allt mer detaljerade upplysningar om The Explorer, forskningsresanden, som den amerikanska satelliten har döpts till. Redan tre timmar efter uppsändandet från Cape Canaveral i Florida var ett av tv-bolagen färdig med den första filmen av iväg Och de som fortfarande var uppe klockan två i natt fick då se den smäckra vita Jupiter-raketen lyfta och sen försvinna upp mot den stjärnklara himlen med den röd-orange-gula eldkvasten sprutande så länge raketen var inom synhåll. Alla New Yorks morgontidningar gjorde hastigt om sina första sidor och berättade i, i jublande rubriker att Amerikas första satellit befinner sig i sitt elliptiska kretslopp kring vårt klot. Forskningsresandens fader, som den tyska raketexperten Dr. Werner von Braun har kallat, höll i natten presskonferens i Washington och där var inte heller att ta fel på hur nöjda han och hans kollegor var med sin dag. Som sagt, det är med nöjda ansikten som amerikanska folket sitter framför radioapparater och tv-mottagare. Och man låter sig inte nedslås av att Dr. von Braun redan sagt att forskningsresanden inte är någon fluga som gör en hel sommar. Ryssarna ligger fortfarande omkring fem år före oss, sa han för en stund sedan. Arne Thorén från Cape Canaveral. USA sänder i mars och i juli upp ytterligare två Explorer-satelliter. USA gör också två misslyckade försök att sända upp en satellit till månen. I januari störtar Sputnik 1 i yttre Mongoliet och i april är rymdfärden slut för Sputnik 2 som störtar i havet utanför Ljungfröarna i Västindien. Men i maj sänder Sovjetunionen upp den mycket tunga Sputnik 3. Den amerikanska atomubåten Nautilus genomför i juli historiens första passage under Nordpolens is. Den håller sig under vatten i 96 timmar. Färden under nordpolsisen går på 120 meters djup. Våra umgängesvanor förändras 1958. Vi börjar gå på barer, snackbarer, mjölkbarer, grillbarer och glasbarer och så förändras våra matvanor. Den första amerikanska hamburgaren premiärsmakas på skansen i Stockholm. Italiensk spaghetti bolognese serveras på de nya grillbarerna för 3,25. Och där kan man också få en portion fransk friterad potatis, pomfrit, som inte är stekta äpplen som några franskkunniga tror. Med så mycket kaloririk mat på tallriken kan det vara svårt att hålla midjemåttet, men då kommer den nya flugan från USA. Hula hula ringen, eller rockringen. Om man rullar intensivt på höfterna kan man få ringen att svänga runt midjan. Inte så lätt kanske, men med den rätta musiken är det inga problem.